يكون الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرب متحيزا او متحرفا لقتال الا متحرفا لقتال او متحيز متحيزا الى فئه faqat baa bi ghadab min allah wa baa wa jahannam wa ba'sa al-masir subh al-lah al-azim in der ruar jemat allah jalla jalaluhu wa jalla sha'nu itakojin ati falemnderim ton av sku tjetër pershendetje mat ngrohta te ksa i xhamia te kti xhamatit tonit i i parë i parë cilim derite vorri matën dhe ruarit vorri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam familjes ti sahabove që luftuan në rrugën e Allahu gjëlle gjelaluhu luftuan me ta deri në momentin e fundit kër jetuan i përshëndesin gjithë njerëzit të cilët deri në këtë ditë luftuan në rrugën e Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanu në gjitha visët e botës në Me gjitha meridionat që gjith njerëzit të cilët e ngrajten bajrakin e të cilën shkruan La ilahe illallahu Muhammedur Rasulullah Në i përshëndesim gjith gjem të cilët janë radhitor në radhat e gjematit të cilët janë të angazhuar për ngritjen e fjallës Allahu gjëlle gjeraluhu vë gjëlle shanuh dhe për mposhqen asaj që në këtë botë për të mposhqër ashtë sot na, në temën tonë të hapur, në lidhe me qëndrimin e forë të muslimonit edhe ngriqin edhe madhri në ti, dhe të mire me mendisa ajete një vërgët, vogët, shkurët të ajeteve, edhe në hadisin e Muhammed Musafat, sëllë Allah a.s.m. i të ljash, sëpjegu si më i bukur, edhe sëpjegu si më i qartë, i fjallës Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenuh, e Kurani, edhe sunneti Muhammed Musafat, sëllë Allah a.s.m. boj një gjë e cila ka emnin islam të ndëruar besimtar në nëhien e kupollës të shpies Allahu gjëlle gjëleluhu e gjëlle që anuk më rriton që të spjegot dhe gjënës të ma për zrejti e kësaj fe kësaj fe këti dini këti besimit të dashur nëse në nëhiet e kupollave të gjamive nuk spjegon gjonat të qarta ashtu si që ka desh Allahu gjëlle gjëleluhu edhe ashtu si që a i ka sëqeru dhe i ka lënë të qartë në durët e sëqeru dhe atëherë jashtë ta në murnave të gjamiës me sigurise asht e qartë se asë gjëma drejt nuk kamerë në kurani kërim në suratul e në falë ajeti 15 edhe ajeti 16 Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle që anu thët në formën e sirjes më të dashurve se kurani kërimi dallot për kafirja në di pjesë Allahu xhellaj xelalu i thrat disa njerëz në këtë botë o ju njerëz aty përfshin muslimanat edhe jo muslimanat e një pjesë në vete do thotë se i don masa shumë ti aj edhe i ngrit në çdo rast i kafir me emën tjetër me pite kret si tjetër me sinonim kret si tjetër thotë ya ayuha alladhina amanu o ju besimit O, ju të imanit, dësot, ju jeni diçka të veçant, në ju nuk jeni si gjithë njerëzit. A ufute ti, në njëjët e fjali sa Allahu Gjellë Gjelaluhu, o, ju mu'min, o, ju besimtar, duesh me kuptu më njëherë, se ti e Allahu Gjellë Gjelaluhu pëtësot, o, ti i veçant, nuk jeti aji që ke arë me falë gjabë gjumon, me ate që ka shkun kishë. Nuk jeti ajë që ke arë në mazën e gjumat me falë, edhe ke hinë në shpijën e Allahu dhelle gjelalu, me ate që sot se dinë së la dita është. Nuk jeti i barabarë, me ate që sulmonë veprimin të në sot që ke arë me bo për Allahu dhelle gjelalu. Nuk jeti i barabarë, me ate që mendonë të për me hetë të para, po me shku me një vend të saktuar, e para puna është ajo, puna e para është ajo të e sila, Çoq partëtan flitet me të madhe, prej ifer pak duhet mu largu, prej xhallarve pak më larg, prej besimit pak më larg, prej islamit pak më larg, prej valzit pak më larg, prej namazit pak më larg, se kin se këto pun kur të hekën pak, prej popullit ton, populli, populli jon do të ketë sint pak më të hapën do të shohë më larg. I nderuar i xhamit, në lënjen e xhamit, me lënjen e xhuma me lëndjen e namaz, na, namazit, me lëndjen e Ramazanit, me lëndjen e dhersëve, me largimin prej vajiëve dhe vajzave që bajnë për xhamia, me largimin e ligjëratave të Kuranit edhe të hadithit mbyllën fit. Ummet Muhamad Mustafa sallallahu alaihi wasallam isvogëlua të pamurit të Sinit, Ajshë shumë afër, aty praktikisht i jetë shumë tak dritë a i me atë dritë s'ka mundësi me pa ma tepër se rrugën për me shkua dhe me ardë dheri në vendin ku ka i një punë të kësa i dunjoj edhe prapë kthebë në shtëpire veti vërbër Inderuar i ndërëvarit gjemot ishte ishte para 1500 viteve bota kështu ishte bota para se dhjel islami mu kështu si ashtë sëm njërzit nuk e do ishin vërtetën Njerëzit luftëjshin edhe ata, por luftëjshin e gjakun e dherdhje së të gjakut e ignorancës, ja dherëshin gjakun vlahut vlahut. Allahu dhe dhe dherdhje së të gjakut vlahut vlahut, i vunin një hemën të bukur në këra një kerim për me nëndërë për asaj krizë e tha, këntum ala shëfa hëfratim minë nërë. Tha ju ishi me një grobë të madhe të zjarit të ndezur. Ju ishi, kur? Atëhere kur s'keshi islamë. Athare kur sfatot Muhammed Prift, athare kur sfatot u lemo, athare kur djili u vjon zakën drishe, athare kur sfatot sistem hinor për rregullimin e çështjes në paqë edhe në luftë. Athare ju ishi asisoj. Athare ju nuk kishi kush me ju udhëzu. Vu për atë shkak i kemi thon periudhës juaj 5 shekullore mes Isas dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam periudha e jorantës, periudha e humbjës, ju pas sheku një keni qenë të humbër, s'paku, keni qenë të humbër, faktikisht ju s'keni pas mundësi Allahun me një, në gjithdo kohë prej kohëve, mas ardhjes Muhammed Mustafa sallallahu alai sallem, kër të veproni si veprime që kanë besu, edhe kanë vepru, su kur para Muhammedit, asisoj i jeni, s'keni ju dalim, perkat jahilie te edhe perka ignoranca pse jeni mas Muhamedit ne ato shikojan tek shokanjein para Muhamedit nase se ato veproni nuk keni dallim fare pse ignoranca as ignoranc jahli as jahl padituria as paditurime te gjitha viset edhe ne gjitha vendet ne gjitha kohat dituria besimi i vërtet ruga e shundosh et rasuar nga Allahu Jelle Jelaluhu në sëmjekët në gjitha kohët në gjitha vendët është një ajo mëri tonë dhimën nga Allahu Jelle Jelaluhu nga Allahu Jelle Jelaluhu nga Allahu Jelle Jelaluhu fa Allahun Qur'an në ayetin 10 e më në ayetin 10 suratul enfal Ya ayuhel ladhine amanu o yutëve çantit o yutë që un i duwa o besimtar o musliman iza lëkitumun ledhina kafaru nëse një ditë prididhme u takoni ju me ato që nuk besojnë mua sa Allahu gjellë gjellë ju hu e ka fjallën takohani balë përbalë me ta o ju nëse vjen momenti që ju balë përbalë me ta u takoni sa Allahu gjellë gjellë gjellë ju më karën e krim felat u alluhumul edbar mos janë këta një shpinën Të Allahu gjellë gjelalu hum mos jam këthani shpinët. Fela tu wallu humul adbar të rej derësit që këar mëngu. E i mjeri ti që halas ke hinë gjami. I mjeri ti që akë venë me falë gjumon e halas je mrenda. Edhe me mëndon se je gjemoti kësa i gjumohë. Me mëndon se je gjemoti këti islami. O ju politikanë të cilët sot e keni momentin me qenë në safin e partë të gjamiës për namazin e gjumot, e ndoshtë ta mos jeni në kafe të e skjaru një problem politik të e raf me dikan, helbet ndoshtë ta mos dëtja qiloni jo. Ju nuk e keni qelu kurse keni qelu kalendarin mëndesë qfar dita asot. Ju keni humb aty në atë moment kur keni menduse për mua angazhu për çështën kombtare, ka se mundur edhe më u largu pak se na po e punojmë një punë e cila shkon në profitin e popullit edhe më gjensa as e zumo, në menjëse që keni humb rrugën. E keni humbur rrugën në menjëse. As momenti, as momenti tjetër është momenti Allahu gjëllë gjëllaluhu vë gjëllë shanu është taktimi i ti që ka me bo që tërsen nuk e kompenzon mo. me që tërsen nuk kompenzohet fare sa ja ijuha ledhina amenu o ju të veçantët o ju musliman, o ju vesimtar idha lakitumul ledhina kafaru felatu walluhumul adbar nëse i takoni qafirat një dit për i dit ve balë për balë Tha Allahum, mos javë këthe një shpinën. Mos javë këthe një shpinën. Ata që i sot në këtë dit, mendojnë se për me umarë me politikën profitare të kombit, është spri shpune dhe më smeshku në gjavit, atëve që ja kanë këthi shpinën, qështjën. Që Qështjëja që e popullit e ka shpinën e këthir në atratë. Në unë këta e thamë në kursi në gjamiës me përgjithsi, e thamë me përgjithsi kuranore, e mbështetën e fjallën e Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle që anu. Përshkak se në sistemin demokratik, e nëse edhe elam islamin ma në një moment, edhe slasim në sistemin demokratik, i cilë e ashi përzier mirë me gjahiljet, i cilë e ashi vuar në bazët e gjahiljetit, edhe atje kemi argumente se kemi të drejt me përnë këso, Kër një fmi me një platë, me një sheshë, prej sheshëve të Gjermaniës delë edhe thëtë di arogante politikana Europas, këto politikanat arogante Europas me që onë të ndorë, nuk po dinë se shka duhet me bo për qeshën e Kosovës, na edhe ma te për kemi të drejta me kshilu njëri unë tonë, i filisot në këtë ditë me ndonë se ka edhe e hanë pazari edhe një kjetër punë jashtë ta në mazit gjumosë sajtojnë këthirja e shpinës qeshtjes me të cilën mirësh inderuar i gjëmot Allahu gjëlle gjële unë kur anë i këri me përmen fjallën luft mirë pa i gjithë molë nuk e ka për qëllim luftën e në zetë a i ka për qëllim gjitha format e luftës njënja form prej formës të luftës asht ajo që une spjegojnë gjami sot aja ashtë ti në këtë vakt me pasar në gjami me himrena ti në këtë kojnë me pasar në gjami me himrena Në shumë raste kam thonë ti si hoj xhamie. Në shumë raste shkolla ka principin e bukur shumë, aty rre zilia him nxancët him msusi. Kjo ka rregulli, asht një rregull shumë i bukur, asht një rregull për ta mbajtë dhe për mbajtë dhe mbështet për gjithë mund se zbandrishe, zilia, nxancit, msusi. Kur trae zilia del zilia msusi, nxancit për me dalë vetëm të muslimanët, të cilët po ka nxefë këtë islamin me pa të lullzuar, po pysin ku janë muslimanët, adi ku janë muslimanët, një pjesë e muslimanëve jeti me 6 milion shqiptarë, 7 milion shqiptarë në Balkanë, i cilën nuk i ke men të muslimanët momentalisht, po i ke men të atap të cilët e ke farzë prej ative me humë besimin e ke farz besimin me tërheq prej atime, mos me ju besu farz e ke e mirë, nëse na 7 milion jam kemi kësi islamit shpinën edhe i kemi shprejës atë të qërë edhe nja 7 milion me një vend edhe në 100 milion me një vend edhe nja 50 milion me një vend kejt e kanë hekja kanë kësi islamit shpinën i kanë me një vend menë ku i kejt ti a sa shë turp ti me pit pas taj ku janë muslimanët ta muslimanët janë atje ku ti je një gjisht e je këpud vatë me vullnetin tanë prej dorës. A të janë, muslimanës? Muslimanës janë atje ku ti, politikisht, mentalisht, fizikisht, psikikisht, je sociologikisht, je në tanë aonët, i okupu me dhe i mendon përqerët, mendon se atje e ke e fatin ku fatin tu ka mërë në vitin 1918, ti halau mendon se fatin e ke e a dje, ti je një gjisht që je këpud prej dorës muslimanve, abu trupit islam për i dhemë trupit islam për e dhem shumë që i Atjeje, e këput. A tjeje, ja ke këthej shpinën, sa Allahu gjëlle gjëleluhu, sa latu walluhu mulet bar, sa mos jaksan i shpinën. O men ju wallihim jaumej dhendubura, sa pa aji që i e kësan shpinën. Pa aji që i aksan sa Allahu gjëlle gjëleluhu shpinën. Sa ka të drejt, në kurani kërin, sa ka të drejt, në dhiraftë, ka të drejt në dhiraftë, Rasti numer 1, nëse ana tjetra është shumëfish. Rasti numer 2, të cilën e ka legalizuar Islami edhe Kurani i Kerimi. Ka funksion nëse është punë taktike, edhe nëse është punë strategjike. Në aspektin strategjik është lejuar në Islam, ama jo individualisht, jo ball për ballë në moment të ball për ballë me ju kthish shpinën, ndalohet rrept. I ndëruar i xhamat qka ka prap, pasoja, e kësiri jështë shpinës shkash, janë digjona, në lumëri njën, kërani kërim surat u len fal, në ajetin gjashmë dhejt, Allahu gjëlle gjelalu ka kërën, pasoja një, ashbëhu bi gëda bimmin Allah, në këtë dunion, në këtë bot, më ritojnë i hithrimi në Allahu gjëlle gjelaluhu në këtë bot këtu para se të vdithni, e më ritojnë i hithrimi në Allahu gjëlle gjelaluhu, dhe të fëtë, Ashi hidruar Ash ne popullin i cili an mikod vet jak fan spin. Ashi hidruar. Po s ka na kon shumë e madhe, yllno, ton e pajto. Dojë njerëz, secilat din me lili lafin me uj vaj ulliri, për të tërheqë, për të ndier për ipërdëshje thon. Allahu xhenle xelali o hoca fendi, kemi nguh përojalarve për para shumë edhe na. Kan thon ulemate maharshëm, sa yllno bnimë ma A me e ka rahmetin e madhë E ka rahmetin e madhë Dë me thonë, pajtohët shpejt Edhe krijet problemi Inderuar i gjemot Edhe një një Edhe qetra janë të vërteta Të dhijat janë norma kuranore Allahu hidrohët ashe vërtet Ashe vërtet se pajtohët Ashe vërtet se ka moshirën e madhë Ashe, ashe vërtet se i ka 99 emna Në në qinë emna të ati më shumë janë më shirua mbi të gjërët ashtë të rët të atif lasin për ahmetin e ti mirë pa e thërën Kuran i Kerim qëto sa qabilu të tëwbi sa gafiru të dhenbi wa qabilu të tëwbi sa unë jau fali të shia jau fali gjunot unë jau pranoj pëndimin edhe thë shëdi dhe lë eqab sa dënoj ashpar sa unë edhe kete baj unë dënoj ashpar Luajnu lëvime këfaru min bëni Israel Ale Elisani, Dawuda Wa Isabni Marjam Fa janë malku, malku, yahud, malku. Atro, pra I kam malku jahudët Që futët i kam malku Ato që pojasundojnë palestinët Prej 14 vitit 14 28 Edhe pojasundojnë deri sot Edhe na pojashof mi mësi E kemi mri fërmi më në shtetit Ato që e se kanë mri E di në përmet lezimit prej vitit 28 a shvërmu shtetit që i fut në tokat e palestinës. Prej atë herë përbohen krimët nësi përfa që e pandër prej, Amerikanët e kishin gjiku aktin terrorist. E kishin gjiku filan rezolutëm. Gjermanët nuk ishin pajtu më ate që i për eban israeli. Nuk ishtë pajtu Anglia me veprimin e, e, e, e Moshe Dayonit. Golda Mejri kish më afin aksionin, aksionin gjithë bote e kish denu. Amarë. La jet po ndërton, xhamit po prishën. Kudusiti ka hi bageri urfuni për skadrat i po i hin. Për me bën një tunel kalimi, qëllimi për me urrënu xhamia, xhamia e Sulejman Aleislamit merra përmita. E pastaj që shën inxhinieri jo i verdishëm se çka po ndodh. Njori pup mitralezin ditën e xhumo 150 vetë 50 vrar në xhamin e Kudusit të fal xhumon në gjixh i shpallun i paverdishur. Ti ti kishti lodhur. Gjej këto i shefi i shofë nervë të tonë ku po ndodhin, tëaj që ka hartuket program e kanë besimin. Taje kanë besimin. Kësa ja nuk e thoin kthiria spinas. Kthat, kjo aktiria e shpinës i nderuar i Xhemat. Unë jam i vërtetishëm se këto janë të mbrojja për xhamatin ton. Unë jam i vërtetishëm se këto fjalë duhet me të njëri i shkollum për me i përkulur me dit, çka jemi të folna. Unë e di se xhamati hem gjeografin pak e dit. Unë eh, e dhë që gjëma të jemë skelograsin e dërësit të pregadit, unë nuk e ka shumë qartë, keq ka pëndodhë, e kam që qartë atë, mirë po. Edhe a i fmiu, i të një shkonë me babën e vetë në fush, e baba i vetë pregadit një punë në rënë e ati, a i shqyën për e medjës nuk e din shka atu bo, pa i baba së në lënë për atër të ati për e bo atë punë. Se a i së po e dinë, a i së në lënë për e bo, a i A e krinë punën e vetë, se fatë, ki kur të rritët e dinë. Unë për po kam dëshirë që gjemati jonë po në të rritët e të adhije. Unë për kam dëshirë prej kejtë gjemati të tërnë, rinja jonë në të rritët e të adhije. Në të adhije një herë për gjithë mund, që Allah u tha që të qifutët, që të jahuditëta i kam malku unë, mu për athë një diplomat, ndokë është të shpjegu me harët, një diplomat palestinet, Me një mbledhje zyrtare të hapun, nuk ishte punë mjaft ajo. Tha do t'ju preasim deri në fundit. Kështu thotë Kurani Jon. Kështu thot Praja Islame, do t'ju preasim deri në fundit, derisa do të vjen dita e gurit do të thot, o ti musliman, ha të prajë ketë jahudin, që ti je udhins jam chef më së mesmu. Sa jaudia këtë ajo sot edhe të vrati. Sa këtaja besojm në. Sa kjo është edhe në besimin tonë. Mir po, unë nuk jeni ato tan, paraq nas se kemi frik, se unë nuk jeni ato. Ta e kush pra, fa, ato kur ta mushin gjamiën saba, se kur shka për e mushin gjumohë, fa, atëherë. Kur ta mushin gjamiën në mësabajt, se kur shka e mushin gjumohë, fa, atëherë, do të ndodha, jo. Jo shti. Jo shti një mratë prej metrëve, mratëve kur 80 milion dolari argon për në natë në baden, baden, në qitetin baden, baden, në Gjermani. Jo shti, tha, jo. Jo nuk jeni ato faktikisht. Si përmëndon po ti Si përmëndon po ti Me i nej dikuj barë për balë Kësizën jasht Po i me në përmëndon po ti Se me i rin dikuj balë për balë Qikat e dhe gratë Ajo palat qeter me të cilën këtë pun Me dalë zirë të arifë me t'i lavdru Se kishë i pas gratë mira Apo se kishë mi dit Qa jo palë me të cilën këtë pun Po sëjnë I malis të do brezhenë njës mëznali Shumë gratë mira kështë i pasë, të ashtë i qitët me këdanë. Si për me ndënë me i nejtë për balë, dikuj, apala, qëtër ti e të thëpë, unë vetëm një televizor, për i televizorëve të juve jam të e shiqu, se ashtë e ishë ma interesantë se të na. Jo, jo sa Allahu gjëllë gjëllë hu. Fa, jaudit i kam malku për një punë. Fa, punën që e banën ato ishte. Kënë u lajetëna, hauna, munkërën, fa aluhë. Fa, kur këshë Kërkuj si të ike mos e e ke i gabim Sa nuk përket jahud dhe ti kam malku Kërkuj shkërkuj si të ike Mos e e ke i gabim Sa paten hek dor për i këshilit njën i qetrit Sa Allahu dhelle zhelelu i malkova unata A ba një pitje A kemi hek dor për njën i qetrit Kemi hek dor për njën i qetrit Nësë të të se skurit është fare thuj Kemi hek dor për njën i qetrit Apo këtë zonë dikuj, dikuj, di dikuj, dikuj me i thonë mësë e kega bim? Apo këtë zonë dikuj, dikuj në rrug me i thonë mësë e kega bim? Jo, kush ka po donë në rrug po banë? Kush ka po donë në qanë vajnë di po donë po mjëllë? Kush ka po donë shfarvejnë di po donë po mëndërtonë? Kush ka po donë shëtën fjalë me full pe full? Kush ka e ka njetë me bodi shka po e banë? Njoni ja ka mormenja dhe banë tashën këtë ko, me qelë video klube ka qel Ka ruse videoklubi në mezdre Muziman Vasa moralit. Që ti poshat kasetat, të cilët kasetat janë bazë e shkatrrimit të moralit, ai po thotë kjo është biznes. Ai po thotë këtu po ti mëse blej unë anëse po e shef. Unë anëse po e shas, ti mëse blej. Kjo është fakt, as ke argument, as ke arsië, përkëta jo, kjo s'ka arsië. Tash ti shiqoni territhu. Po ju, ju lajmëroj unë Ju e dini ma mirë se unë, për po unë kam bërgjë Se në Macedoni po hinë një biznis i ri Këto dhita që po vjenë Halas ka higëri tash Tash do t'hije Ash marë akcioni me shti Ajë biznis do t'hije në familjet e tona Me pretejkësin se kjo sa është problem Ose kjo është problem i mërëndshemi familjes Kuz gudzon ti me mu më më mërëzit, me mu më përëzim ue Po hinë, kadal, kadal Unë ju lajmërën juve, këtë ka 4 vetë, ka 5 vetë për para, ama gjëmatë i jo në e ka në abdetë së dojnë ma 80 viteve, a i hoqë a i shpaskoni me qëma i pia së herë e kështë ditë. Ama kur së dojnë? Në dimje e 35-ëm. Mas i të përëndojnë, djelë i unë. Qfarë biznis i po him? Fal, kam do të më falë. Unë s'kam 4 pjallorë. Unë dhëtë apërdori pjallorin e alegorik temin, ndelive me kët biznes që po hyn në xhamin këtu në Maqedoni në popullin ton emrin e ka stimulativ stimulativ seksual një tet stimulues se çfarë ka emrin një tet stimulues nëpërmjet përjashta xhamin që janë ato ujë me të i kallzu xhamin me ujë me i kallzu atë se në niveli moralitë na as më do të mos të jetë ngritur Fjalliorion dhut me qeni mbrojtur prej gjonave të ndita, e mo që ka thueti për punën edhe veprimin tonë. Se njeni prej njerëzve jo musliman, sa në Macedonini ditë, se pasi që këton në Evropë janë, pëse nësë tjenë edhe të na? Ajë tha, masi në Evropë të janë moti, egzistojnë moti edhe përdorën, shka kam së të ngënë gjohë që edhe na me i përdorën. Me siguri se nuk do të me, me siguri se nuk do të pengon. Nuk do të pengon me siguri. Un po tham, edhe i bin dor pasam se trite ton do thlojën kur të hië ai biznesi këtu, i asive më të mëdha do të zojnë. Pengon gjë kjo. Se edhe me dal zhveshur femnat etona në televizor edhe në koncert ishte bajat pun para nikos, shumë çkur para nesh. Bajat pun po sot thash bajat. Sot thash bajat edhe domiçi ju sot sa është bajat edhe me i blej kafetat, po, jo sa është bajat, po është bile, po i thujim, tashë në fjallurin modern, po dhe në emancipimi i femrës, a dhili gjemotin ndershëm të cilë, fjallëm prape e thamë me përgjërsi, e thë, dalim para ekralit BBC-ës, e dhe sjenelit e dhe e thujim balin qelë, e qërë, thujim balin qelë, e di që qërës e thujim, po në e thujim, në emrin e Allah u gjëllë e gjëllalu e, thujim, e, thujim, me emrin e Esojmë, se ishte për neve bajat, sot sash bajat, se qertë më arritën ta trasojnë në rrugën që epshi i njeri u të pranën, epshi i njeri u të pranën e dhe e njesë për jo bajat, mu për ata edhe pokalojnë të ne, popullë i jonë duhet trasojnë një harë dhe për një harë qërëve për balëtja vëzot ajo kështë ka vlenë për ju dhe e ka emnin emancipim na fjallën emancipim e kuptojmë në njëjën e fjallurit ton përshka këse emancipim të në ashtë që tërë sen e të na emancipim në kuptimin e emancipimit evropian në fjallurin ton e ka emnin shkatrim e ka shkatrim e emnin me përgjithsi e themi e mbrojmë këta para gjithë ekraneve botënore e mbrojmë Nëse emancipim është femna Me heth me mini Të nashë katërim Nëse ashe emancipim me shku palejene babës Edhe të nonës të nashë katërim Nëse emancipim i thujnë Me shku edhe me ardh Me gjithë të linjallë duhe me elonë Të linjallë duhe me morë Të nashë katërim Përshka këse na sistemi jonë a qëtër Sistemi jone ka emnin moral i femnës Sistemi jone ka emnin moral i gjallit Sistemi jone ka emnin Sistemi i jetës familjarën e suazët so edukatës islame edukatës islame shka është shka të me thonë dhjallë edukatë islame edukatë islame shqip katonarë që të me thonë ngritje me ngrit për pjetë ka thonë mën la haja e lehu la dhina leh rasullullah a.s. Al kush s'ka turp s'ka fe el haja u në nah, hadisën qëtër el haja u wal imanu kurana u jemiën marja edhe imani janë binach ka tonë idha rufja aduhuma, rufja al-akar kur të ngrejt njonja, ngrejt edhe qetra pra, me një popull për me ison një gjohës emansipim në Fransë, a që e majtë spari nuk egzisone e që ka e një një marë kur të hej këta jo kejtë gjonës janë normal më të një të një gjohë në qitet para një adhe mësa pse ho gjo këtë gjonë apra për i pranën populli, njeri ju. Pse për, pse për janë pranushme, kështu fa, e fjal të juve s'po dhe përtojnë, kolaj. Pse këta shumë për janë pranushme? Po, janë pranushme. Se epshi ismuar, ka dal në derë, kërpo rrët dera, aj po e pranur mikun. Të më falësh. Të më falësh i nderuar i besimtar. Kërka rrët derë, fjallë a Allahu dhe dhe dhe lalu, a gjithë për mëjnë, a dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A i thot, jo, këtë mësafirë nuk e dujtë, kësa është mësafiri jonë, kur të raje kaseta e videosë me smundje amorale mrenda, të dhe rajot e del epshismustat po, këtë jemi të e pritë, edhe ja qelë dyrë të mdoja, për qatë për pranën? Mu për këtë për pranën? Nuk i ka fajët fjale Allahut, nuk i ka fjale të fjale Muhammed Mustafa o sistemi ti, i ka fjale të epshismuarë, a i gjithë mëllë për njërejnë telefonin. Që qëtë ashtë të shpia ti në the, runa zëpë, në the me një shpia të popullit dikun, ka një qikë, ka një qikë e cila ka epshin e thëmuar, edhe ka lidhje me një gjallë, me një vëna gjallë e provonë me për një telefon me ta të shpia. A i ka vlasnitë edhe babën edhe ki. Kur ta njërej telefonin baba, me që njërejnë telefonin, a i sërak mbyllët, edhe ki e mbyll Dosti me fol njoni, po, e msheli, u msheli. U prej lidhja, ta prej lidhja, e ka prej aji lidhja. Me pas dala e që ka smutë, su prej ke lidhja, vazhdoj ke mohabet i spirë. E pove që shpojika? Hing janat shto. Hing janat në popull shto. Kështu prap dhe përtojnë eva ato politike. Kështu dhe përtojnë eva ato ekonomike për ta smu ekonomijën tone. Kështu dhe përtojnë ideja të gjemë të tonë se me punus ka hesapë. Edhe kjo ka ardhë në përmet një telefoni prej, prej lojeve të telefoneve Edhe kjo ka ardhë në përmet një loje të reklamave prej reklamave Edhe kjo ka ardhë në përmet një Ka hi në përmjet kanaleve të bingës se s'ka hesap Edhe tashti për i shep me cindra mija djemë durët në gjepa Ato kur një pun se bojnë A vërtet është se kanë mundësime i bojnë disa punë Ato s'kanë mundësi me hinë fabrik me punu se na mo, të qartë e kemi, pëse s'kemi mundësi me hinë fabrik. Ato s'kanë mundësi me u bon me uniform me kri një punë se mo, të qartë e kemi, s'kanë nevoj me diskutu, po kanë mundësi me rekulli me bonarët e veta. Ama s'ka e sapë. Ate që e kam zonë para di viteve prapo e teki. S'ka e sapë, prangara për delu, në për qatë tashtë të fjalli poli, dhe gjona nuk i folim nënvesh që motim dershëm kur një se më rabur i folim prënver këto nuk ka e sap se oranxeria e velesit të fshati qashka ajo ka e sap ajo duhet me shqit për qatë s'ka e sap se molat piresne duhet me armu shqit 180 kamiona në slupqan për një dimën Parat, ato, ato, at, parat, parat s'ka e sapë, se at, a i duhet me shqit. S'ka e sapë. Duhet me ble këtë prej Bugarie, parat s'ka e sapë. Duhet me ble basë Turkiye, parat s'ka e sapë. Duhet me arë bëstani për ironit. Në ushqit tash momentalis të remarkë, nuk ka e sapë, se për ironit duhet me arë më ushqitë su. So. Këtu s'ka e sapë. Se këtu së në nëzërim na, na, pa najlon e kemi nëzër ma shtatjave prej datë sotit. Pa najlon ma shtatjave Ska e thapa, po, e mënajlon, mënajlon që është një ki legjimë sa shmovëti. Ama unë e di gjëmatin të është par mentaliteti këtë. Gjëmatin jonë me këtë mentalitet ma shmovëti, sojnë hodët. Shre kuhin, kusë anë punave? Sojnë, sojnë gjëmatin jonë, po mirë betë ti asë në të ikshira të vajzim të ana, e kësa i sojnë jo vajzë gjëmatin jonë, kësa i sojnë jo vajzë. Sojnë hodja në ekonomi, anë i do rebella, që mendojnë se kanë shkollu për ekonomie një atë dipatose, ekonomikë i kanë letu të një hoxha, po hinë të mënton. Kinë se ekonomia është bonë në native. O, i nderuar i gjemot, ekonomia, psikologia, sociologia, teknika, teknologia, medicina, biologia, seismologia, ndërtimi, zhvillimi, në pjallë zhvillimi, gjithë sejtë, Na yemi nanati. Islami ashton e babë zhvillimit. Për atë na kapi por po këto punë me krenaririn e jonë i them, "Oreni, keni lësa, keni. Keni lësa, keni. E kur s'po keni lësa me punu, ai dini që mësimin e hasab po ju çesin ti. Po ju çesin hasab hiç pa punu. Na fushën hasab pa punu. Nasem me punu keni hesab, a keni hesab mos me punu? Angazoni, angazoni miell në bereqetin i cili nuk shitet. Inderuar I nderuar i xhamat, miell në bereqetin i cili nuk shitet. Si mos ju shitet çonë në Drenicë. Si mos ju shitet çonë në ufugaravesh ka kan hall. Si mos ju shitet çonë në Shqipëri. Çonë në Shqipëri o i nderuar i xhamat, 50 mijë familje as 1 centimetër katror se kanë shtroi. تازو داف مي فاميلي اسني سنتيمتر quadrado ستروي سكن توك فليم چونه چلو سا الله جل جلاله اسلامينك ازبريت سيستم اسلامينك ازبريت سيستم فا ويس الونك ماذا ينفقون فا الله جل جلاله هو. او محمد ستيس انش كاتيابين ثوي قل العفو ييبني اتش كاتيو دوت مهنگر پرثو دلاو ني متجو Ki janë sistemi Allahu Gjelle Gjelalimi. Nuk, nuk ashtë sistem i cili mëson me dhonë në sheshin, ho shtraset në këllë nga të banë hovë. Nuk ashtë sistemi. A gjenë Gjermani për me dhidhonë, fukaraz dhut me dal nudhe, si të lipës, dhut me dal nudhe, mira gitarës gjithë ditën e lume, e Gjermanët pasanik me shëshira, që e si një fenikë. Halas kanë do dhë fenikë. Konzervën e konzervën e sardines e nën a ishkalip. Në gjëri mirë, në Gjermani të kellë nërbanhof, në stacionin krejësor në kellë të kishë e modhe. A ti kalojnë me mia njërën dita a ishkalip konzervën e sardines e nën të tëgë. E dilipë se e nën konzervën e sardines, se dinë se gjithë ditën ma shumë se 50 venikë se një merë. Shumë burën e modhe bile e kanu. Ku ka dalaj me lipë? Allahu jalla jalaluhu ka thon Kurani Karim. Wa yasalunaka madha yunfiqun? Fatfis inti çka ti japim. Thu ju al afwa. Thu ju ashkas ju duhet per sopkeqi pne. Vllaznia ve jipni. Nesari u xhep. Nesari u xhep. Opo xhep te pjeta e dit e izinimit Allahu jalla jalaluhu. Nëse nëse ju, nëse ju joha musliman i akthan i shpinën, pa as tjetër, Allahu dhan në numrin 1 jam i hedhur në ju, si ti thëllnohem çka bë. Si ti thëllnohet Allahu xhel xelalu neve. Ka thënë: "Waman arada an dhikri", the Kurani i Kerim në sura Taha. "Waman arada an dhikri fe inna lahu ma'ishatan danka." Nëse ju akthani shpinën, tha sistemi tani kemi keni me jetumë brenga. Jetë me brenga në kët botë, afjala brenga nuk e ka kuptimin mej fjala breng kuran nuk e ka kuptimin vi proz kutum fjala breng e ka kuptimin kurani i kerim problem i cili nuk zgjidhat mas pakti një shekull fjala breng kuran e ka kuptimin problem i cili nuk zgjidhat mas pakti një shekull për shkak se thurrat shumë thurrat keç An ta vaman arada në zikritajnë në lehu më ishëtën dënka jetës ju se një gjoni fien fien e zgidhjës se një gjoni jetës ju vegëzën a jo, më në pëja gjoni vegëzën? jo, së më pëja gjoni vegëzën unë kam bindje se po dhe ata frik bile të papa papa në Vatikan a i do t'ja zgidhë vegëzën problemi ton se aj, aj a i zgidhë vegëzën a t'ka ndzoj për papën Papa është institut për vurjen e vegzave. Jo për mizgjithë, për me mi i lillë vegzat. A i lillë vegzat. Shka një zgjithë të papa? Njën i shko vizitot titën ban t'avaf, njën i vizitot papën ban t'avaf, njën i t'bani t'avaf. Po njën i dojë qabën me shku t'avaf, i ja, e ti më shko me bo qabën t'avaf. Ti, ti shka ki më shkun qabën me shko se se ka vaktin shti. A ti shko ban e papën t'avaf. O musliman i ndëruar përveç se hapjen e derës së të mënduarit, një derë, një dritarë të mënduarit, cilësht me me du drejt. Tha, unë do të, unë jam i hidhruar, nëse hidhruem, unë në tje jetën me brenga, jetën me brenga, tha, e di, numërin di, tha, walahum adhabun elim nësër, ditë regjikimit, denim të ashpër. Wabik selmasir i njeri ti ku kemu këthi. Wabik selmasir, njerë shfarë këthimi, vaj, vaj shfarë këthimi, kësim gjahenemi, ja këkësiju dhe s'allahu gjellë gjellalu shpinën. Sa rësullallare, s'ratu selam në hadis, o mësimtar, sa kemi shtatë gjona, jo, jo absolute, jo, jo t'kryme, por shtatë të saktuara prejqera, dhe se ka ma shumë. Sa shtatë gjona, por osis u metin temë kjo largohën, se janë të mdoja. Gja të parën e ka tekë e shirkë u billahë, Lërgonu projektive, e para është shirkë Allahut me i bërë ta. E pastaj, 6 gjanat që erat ka thë ka thonë në baraz 5 vinë me këta. Janë rranë sa kjo e para. Edhe në shirkë si t'i banjshë Allahut gjenë legjeralu së ta fali. E pastaj, 6 që erat e poshtë janë e kanë tretmonin e kësajt modhe me një dalim shumë të vogël që pritët më u falë në esër në në njën e shërfatit Muhammed Mustafa si të ameritojnë. Si të ameritojnë e kush janë ato, ta mësë banë shirkë nëmër një. Ta ha qëtëllu në nëfës, mësë nëmbit vlau, mësë derë gjakën e njeri u të vla, se ka fanë Kuran i Kerim, men katële nëfësen bëgajri nëfës, fa lahu, ka annëma a katële në nëse gjemiha, kush e mëmit vlau në këtë botë e ka mëmit njërzinë. E gjithë njërzinë e ka mëmit, edhe për ata ka mu për gjithë, jo për një njeri ka mu përgjith për gjitha shpirtat e njërzirës që ka parë Allahun, se a i ka mbyt kej këto. E thëllomen, ahjaha, fe ka enëma, ahjana se gjemiha, a i që e mdihmoj vlaun, a i që i dhav laun në ditat e vështira, a i tha e ngriti njërzin, e gjallën njërzin, edhe a i ka se vapët në esër kejt njërzin, sigur se me e pas gjallënu. A i ka kejt se vapët e kejve, tha, mosmit njëri, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فان النوم للانثى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل الربا فمساها كما مسها فائده يكبي فاراس مفاجد يكبي صار مسها فائده صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجشيركي اجنال بير يكبي سال واكل مال اليتيم فمساها تسن اليتيم الله جل جلاله Për ytimin ka zbrit spec statut special, të zgjeruar ama jo ja autonomi. Jo ja autonomi, pavarësi. Allahu جل جلل për ytimin ka zbrit sistem, jo sistem autonom, e ka një sistem të vënë të pavarur. Ka thonë, jep mallin e ytimit zguzon me prek. Zguzon me prek fare. Ka thonë, wala tadhrabu mal al-yatim, ka thonë mos i afro pasuri e ytimit. Jo me prekë, ka thonë, mos ju afro. Do të sotë, nëse Allah u gjëllë e gjële në sotë, kësaj letre mos me ju afro dhe me ponë, s'ke drejta as me këshir, as me po, as me quhidi, as me moredi, as me ble, as me shita, as me funë, hit s'ke drejta, ka thonë. Uala ta karabu malë al jetin, ka thonë, mos ju afro. Autonoma, shtetë, republikë, shtetë i pandvarën, ashtë kontinent në vetë jetimi. Kështu duhet jeton njeri ju, mu për atë shka këto sistemat gjahilisë jahil të sistemet që kanë kryë gjahilistike në fakultet, fakultetet e veta, të thuj në kështu, ti je pakiz, që të thuj, ti je pakiz, e për po mirë, e të saj je, unë jam 8 milionë, po ti, 2 milionë e gjimë stratë pakiz, ka sistem i kryer, shkollën e kanë të kryer të gjahilat, shkolla është gjahil, ignoranta është baza, Në jemi 800.000, a jush 899.999. Eh, njëma pak pakit. Allahu Gjellë Gjellë i ka thonë jetimit. Ti je vërë shumit. Vërë zhë vërë. Ka thonë je shumit. Përshka këse në islam s'ka shumit e lë pakit. Ska në islam shumit e lë pakit. Në njeri ashtë autonomi Një në veti. Në njeri ashtë shtetë në veti. Në njeri ashtë në veti i panvarun. Një rogjot t'i një njërja është vetë i panvarën Dishka dhe vë t'i vërshë dë njërja Pra argumente për këtë pomora Erdi salit Që ditë është kër t'indigjojshë Argumente të mija si një njërja i panvarën vetë Mëshet t'i me si të mi për u Jo, pa kanë shë i panvarën Mëshet me kam të mija Jo Mëshet me nën teme me qira dhe një ere Amat tëri të shkojnë shërë të në tabina kësham Jo Më A i kej kej në veti Kej tu atë a i kej Për po në veti kanë sheprat I kanë sheprat I panë varon Qe interesant Mjetimi një njëri ashe i panë varon Një popël së mund të me qenë i panë varon Ja kështu do i kanë mendimet e ngushta Do kështu ngusht me ndojnë këtë bot E ta një qertë jetojnë kesh Inderuar i gjemot Allahu qëllë dhe gjelalu tha Mos e ha malë mjetimit Se kehin shtetin e huj Mos praka tje فلا تقربوا مال اليتيم نايف تشفر كفرو نتائج كفهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اطف شهان مال اليتيم انما ياكلون في بطونهم نارا فكان موجب عقوبات مزار وسيصلون زعيره اذا جهنم كان مقتنفا فمصبرك من مال اليتيم واتول يوم الزحف اذا ال6 Gjo me radhë prejtive gjonave E cila është me dirësin ton Ka të bojësot E ranë mikut Mos jakëtheni shpinën Ditën e takimit me ten Mos jakëtheni shpinën Se vrajshë shpinën E së ta konsideroj Së konsiderojt Edhe vdes Edhe së konsiderojt Tonë e nashtë e politikanët Tijet shpalën dëshmorë Se ato së din mi daluk të gjonat Ajë u vrahë dhe u kri Mirëman islam janë gjonat Të super studjuarët edhe vrash edhe skut e po uvrabe unë vrapi ka shpina u vlavijam unë se si jam të full që i shtojnë lëndon unë se si jam të spjegu që i shtojnë në Paris, Ketat dhe New York unë po spjegojnë gjonat që i shtojnë Allah o dhe për nga merja ma New York ku në i thojnë shehid dhe ku në i nuk i thojnë mu e fara jo pun së minu dhe se se di anglishten për qatë së minu dhe unë e di slamishten uvrabe ka shpina së konsiderodhë Kuhët Allahu qëllishtë, së te marim parasish, së veç në bale marim parasish, veç në gjokës e marim parasish, veç kjo kuhët, së vëtë të uen lijohu më zaharës, së mose banike, së te me këto shtatat hinëhen, të shtatat mdoja, largonu, edhe e fundit, prej shtatave, së rësullallat, së rësullat, së selam, së wakadhful mohtanet, së edhe grave, kër javë thoni ju një fjalë të ronë, të ka përci pë Kalën në gruja e filonit për rukë, njoni për juve e thotë që kjo e ka moralin e dobet. Që kjo e gruja e ka moralin e dobet. Në këtë rasti i meritoni të të të qkopi edhe meritoni gjikimin mas na mas i gjumoa, asë më një harë me u realizu. Të arë në gjumoa e këtë onë këtë lasë, edhe të kanë një katër vetë, që ato katër vetë vinë dëshmojnë të hoxajotë, unë pa foli sistemin islamë. Vinë të shmojnë të hoxha jetë Se filoni të arë në gjami tha, Për një gruët katunit qikaloj, tha, që i kaloj Që është ta bashë e mirë kjo gruja Hoxhës duhet me i kalzumë Mas namazit gjumaz Hoxha kur të krije Dersin la i mronë Se kemi mas namazit gjumaz Një gjykim islam Mosul Argoni Shka paskave? Qelime, ha? Ja, na i mëzumës qelime me bo Na vështë qelime Edhe drejt në gërneti që I mëri qelime i, i, Edhe një hatë me i pë Lakemi ni xhikim islam. Çka po baken? 80 shkopip i aj ipshin filonin tek ishfol një fjalë tu hin xhami. I kisponi një fjalë një gruas, tu huinj një fjalë rron apo xhikat filonit. E ku po vajin ata në xhami mëne. Në xhami verse më si zorja xhamoti, çat jashta xhamies, para xhamies, kje xhamoti mbledhën në kola, rafa ve hoxha, vet a ja vet. Se më di turidut. Far shkopën pa rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shkop bimna i haprûn. Tha shumitrashkana. Tha shkoni bim në njëm at holl. Ja pronë Rasulallahit në shkop mat holl në rastin e gruas, tha shkoni bim në njëm atrash te kana hol. i holl. Ja pronë shkopin e tret, tha kana menije, panije tha bimna. Ja pronë shkopin filli kisni, edhe ja pronë shkopin panije tha bimna mat njëm, tha kana shumë i sa ti i dha më shumë. Ja pronë shkop njëm tha, kî kana shumë njëm. E xheti shkopin ma ma adekfa për krijirin e dënimit në mënyrën islame, i cili Duot me irani 80 hare, nëse ka merituar 80 hare, as një har dhe har me nivën, as një, një har në ekstremitete, edhe as një har fytyrës. Me vdes me ja desh kaputin. Do të më desh kaputin, ai për për kaputi, kishton një plaktenë, e sin therr, gjemte vllazëninve te shtëja kinse policia pe therrin. Në darkë me citë shtëja me lut me ta pak, ai të parën lavë groznatë që son, shkobre çat kaput bë më të Ju mo edini pse e ka Lipa i kaputin. Ka harruj sekretin se ato të parën lafta thoinin skin i kapu, skin i kaput. Parën laf më near, hekë kaputin. Ë, duhet më hahë kaputin me veshën pijoma. Çka është qëllimi? Çka është gjithë kjo punë? Çka është gjithë kës talltanë? Qoftë edhe duhet më i ndihm, aq sa mos ai fiale kur si thikthet, edhe duhet me më merë prap njëri me punë për familjen. A këtë është çart sistemi në Islam? duhet me i dhim tëtë dhëtë herë, që i më kurat vej për më së të bojë, duhet me me të i shëndosh për me punu për familjën mrapa. Duhet me me të praf njëri. Kja është bere matë fatë, bere matë njëmë, bere matë gëtë, bere matë holë, bere matë kështë, ki qëlimi është. Jo, be ma një losë e në didruna se për e bajë filonin se ka aqë në udhe kipo delë për ma zemë udhen e me i ra matë me të parën tra me Jo, islami a sistem diturie Islami është në bënivuar në bazat e ilmit Në bazat e biturirë Jo në bazat e gjahiljetës E gjahili kur tërbijës të ndëman A i ta mërë, ta qëtë pikoke E dhe qatë kachore shë ta ka dhënë baba Nëse e folë këtë fjalë prakë Kjo duhet mu bëtë gjumorë Po ka hala ma interesant Ka hala ma mirë se kjo Ka hala ma mirë se kjo A i që mbyti një njëri pa faja Gjëve që mbyti ashtovë se trim Qardak Edhe ata le imrojnë dëshmitarët të Hoxha. Se filoni, prej këti, ka të unë e mbyti, filonin pa faj. Edhe Hoxha, thotë, masë gjumonë, kemi gjikim. Thotë, masë gjumonë, kemi gjikim. Dhe shpar gjikimi, për e prejshin filonin të ura. Me shpaf për e prejshin. Po, me shka kish mitaj? Aja e kish mit me guri, kish gjujt edhe kish rakit. Ja, me guri, na jo, na me shpaf, se me guri, aja i kara njëherë, banë vakina me njëherë, sënë e e sheriati ne allahut me diar zbanse an zullum po durmish po e kurr shko kurr e binat yerinate dhe familja 100 milion familja familja femit bin keq e trenon edhe hojax braman heri pit ke familje a mos te ja afali elvesin te ja afali bash kodish u po ja sin te ja afali ketekri kur dos monja me nje allahu tan kurani kerim velakum fil qisas hiayat yaul lil albab tan hakmar ya ne sheriatit ken jet kshu tha në hakmarjen me shëriat këni jet të në baba shkabar baba i thot gjallit vet biro kur të hesesh për u dhe mësë shqirti ato grate huja gruja huj kut dojë shkoja e ka në dherën e vetë me vetë mësëfëll pa lidi mësëfëll se të qesin para gjamiet i apin të dhe shkopi Allahu pra nuk e pat për qelim surat u nur në kuran të të dhe shkopi me ullon po e pat qelim ti mësëfëll e ato kurs jipën Mposhton fjalë, ruaje derën e çetrit. Kur jemi keq në hijet e derit e vetë namuzit, kur jemi keq në hijen e mbrojtjes së xhakut një anë çetrit, ajo pala çetërtone vënë në shpreh hijë sonë ke derth. Shpjegimi i ajetit të fundit të këtij dersi, të cilin e kemi shpjeguar, Allahu tha: "Fela tanaza'u satafshalu masubrchan." Që susa, masubrchan. Masubrchan se fjala e keqe ju përçan. Fjala e ron ju përçan se do një anë çetrit runjan darin namudhi nyani kete tawfialen u ajakun fa allahu jalla jalaluhu considerai popul si tiu considerai popul ju ndihmoj si tiu ndihmojm neska kishim poshta fa in yansuru kumullahu fala ghalibelekum fa fala tanazau fatafshalu fatazhab rihukum anatekto ju ndodha fa athareni per çamir ju del era edhe hombni para tjervve fatazhab rihukum ju hombni para tjervve fa wama lakum min allah min waliy wala nasir e pa sa skenë mbrojtës edhe nuk keni zot që ju mbron edhe nuk keni zot që ja afro ndihmën pa ndihmën e Allahut nëse vërtet mendoni pa ndihmën e Allahut diçka me bëu un me siguri neyah vet çera do t'sqejojmë na dersat tona ai popull që ndihmon mendon me u ndihmu pa ndihmën e Allahut thall kush do të jetaj edhe a mundet kjo punë mendohtë në herën bot me u ndihmu muslimanëve pa pjesmorjen e ndihmës Allahu xhallej zelaluhu ki do tjetë ndoshta dërfi që të të bojmë në javët qipovinë, e lusim Allahun gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shenuhu për pranimin në namazit zbës, në e lusim Allahun gjëlle gjelaluhu për mbrojtjen, për mbrojtje të umetit Muhammed Mustafa nga shërri, i shërgjive edhe i shërlive ata që i projektojnë shërri në këtë botë, e lusim Allahun gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shenuhu nën hirë a hadisit Muhammed Mustafa në të sëlinë tha, la të të mannau Mos keni qef tu takoni me anmikun po nse jo imponohet, ather pra kam nguluni, elusim Allahu xhalle jalehu ve jalehu, mos na takon ball për ball nse ne imponohet, elusim Allahu xh te jemi kam ngulës na te për shkakten atras, mos as sunnet edhe me blut edhe darsem nuk as mo tjetër, elusim Allahu xhalle jalehu ve jalehu, çne kedit jumua sot deri në mbrëmje, na jap rahmet edhe natë të çorshimin e ti me mëshirin e ti në arrat e tona, për të cilën dim se kemi nevojë dhe inshallah meritojmë na edhe lutje tona përhirë të kësa gjumë e banë ka bulë sot Allahu gjëllë gjëllaluja vabë të mundshme intelektualve tonë që intelekt, inte, intelejensën e atimet ta islamizojnë Allahu gjëllë gjëllaluja vabë të mundshme të pasurve tonë që pasurin dhe atire ta islamizojnë e vabët Allahu gjëllë gjëllalu që arsimi jonë komplet të islamizojnë e boftë Allahu e që dëshirat edhe një jetët edhe qëlimët tona të islamizon përshkak se të islamizuara meritojnë ndimën e Allahut e të islamizuara me ndimën e Allahu qëllë e gjeralu ukorët fitorja që nga moti e kërkuar prej këti populli me kokë posh nuk arskorë fitorja atë një harë me kokë u lër kur s'ka fitur kur kush ato punë banë vetëm me balë lartë dhe me balë për pjetë Allahu gjëllë gjëleluhu e gjëllë shenuh e bafë gjithë muslimanët që ti përfaqësojnë një njëri insha Allah fjale e të cili do të këtë peshë e bafë zoti gjëllë gjëleluhu që ne ma mës të fysi ma së dërfi ton se ku janë muslimanët kur kemi mësu se mus ti je gishti i cili me vullnet kera prej dorës muslimanëve e ashe ajo dorë për dhem e për aqe janë muslimanët pra ku kanë mehet për një gisht aqe ku ti ke qenë